Розділ перший продовження. Зах... Захисники благополучних станцій, організовані в боєздатні з'єднання колишніми професійними військовими, до останньої краплі крові відбивали напади вандалів, переходили в контрнаступ, з боєм здавали і відбивали кожен метр між станційних тунелів. Станції призбирували військову міць, щоб відповідати на набіги каральними експедиціями, щоб тиснути своїх цивілізованих сусідів із життєво важливого простору, і якщо не вдавалося досягти домовленостей мирним шляхом, і нарешті, щоб давати відсіч тій нечисті, що лізла з усіх дірок і тунелів усім тим дивним, потворним і небезпечним створінням, кожне з яких цілком могло би довести Дарвіна до розпачу, своєю явною невідповідністю законам еволюційного розвитку. Як разюче не різнились би від звичних людей-тварин усі ці тварюки, які чи то переродилися з нешкідливих представників міської фауни, у виплоди пекла, під невидимими згубними променями, чи то завжди водились у глибинах, а зараз, потривожені людиною, вони все-таки теж були частиною земного життя. Спотвореною, збоченою та все ж частиною. І підкорялися вони все тому ж головному імпульсу, який провадить усе органічне на цій планеті. Вижити. Артем узяв білий емальований кухоль, в якому плюскався їхній власний, станційний чай. Був це, звичайно, ніякий не чай, а настоянка із сушених грибів з додатками, тому що справжнього чаю залишилося обмаль. Його економили, і пили тільки у великі свята, та й ціна на нього була в десятки разів вищою, ніж на грибну настоянку. А все-таки своє варево у них на станції любили і пишалися ним, і називали чай. Чужинці, щоправда, з незвички спочатку відпльовувались, але потім нічого звикали. І навіть за межами станції розійшлася про їхній чай слава, і човники рушили до них. Спершу ризикуючи власними шкурами, поодинці. Однак чай розхапували по всій лінії, навіть ганза зацікавилася ним, і потягнулися ВДНГ великі каравани по на настоянку. Потекли гроші. А де гроші, там і зброя, там і дрова, і вітаміни. Там життя. І з тих пір, відколи на ВДНХ почали виробляти згаданий чай, станція міцніла. Перебралися сюди хазяйновиті люди з навколишніх станцій і перегонів. Прийшло процвітання. Свинями своїми на ВДНХ теж дуже пишалися. І розповідали легенди про те, що саме звідси вони і потрапили в метро. Коли ще на початку е якісь сміливці добралися до напівзруйнованого павільйону свинарства на самій станції і пригнали на станцію тварин. «Чуєш, Артеме, а як у сухого справи?» – запитав Андрій, сьорбаючи чай маленькими обережними ковтками і старанно дуючи на нього. У дядька Сашка все гаразд до нього. Повернувся недавно з походу по лінії з нашими, з експедицією. Та ви знаєте, напевно. Андрій був років на 15 старший від Артема. Загалом кажучи, він був розвідником і рідко стояв в караулі ближче 500 метра. Та й то командиром кордону. Ось поставили його на 350-й метр у прикриття, а тягнуло все-таки його вглиб. І він скористався вже першою нагодою, першою помилковою тривогою, щоби підібратися ближче до темряви, ближче до таємниці. Любив він тунель і знав його добре, всі його відголодження до півтора тисячного метра і куди вони ведуть. На пам'ять знав, а на станції, серед фермерів, серед роботях, комерсантів і адміністрації почувався незатишно, непотрібним чи що. Не міг він себе змусити розпушувати земельку для грибів, або, ще гірше, напихати цими грибами жирних свиней, стоячи по коліна в гною на станційних фермах. І торгувати він не міг, з роту терпіти не міг крамарів. А був він завжди солдатом, воїном і всією душею вірив, що це єдиногідна для чоловіка робота. І гордий був тим, що він, Андрій, все своє життя тільки та й робив, що захищав усіх цих немічних і просмерджених фермерів, і метушливих чиновників, і ділових до неможливості адміністраторів, дітей, жінок. Жінки тягнулися до його погордливої, насмішкуватої сили, до його цілковитої, стовідсоткової впевненості в собі, до його спокою за себе і тих, хто був із ним, тому що він завжди міг захистити того, хто перебував поруч. Жінки обіцяли йому любов, вони обіцяли йому затишок, але він почував, починав почуватися затишно лише після п'ятидесятого метра, коли за поворотом ховалися вогні станції, а жінки туди за ним не йшли. Чому? І ось, розпаленівши від чаю, знявши свій старий чорний берет і витираючи рукавом мокрі від пари вуса, він почав жадібно розпитувати Артема про новини і плітки, принесені з останньої експедиції на південь, Артемовим відчимом. Тим самим чоловіком, котрий 19 років тому вирвав Артема у щурів на Тимірязівській, Але так і не зміг покинути хлопця і виховав його. «Я, можливо, дещо й чув». Але ти все одно розкажи, Артеме. Шкода тобі, чи що?» Наполягав Андрій, знаючи, що хлопцеві хочеться розповісти. Йому й самому цікаво згадати ще раз і переказати всі історії відчима. Бо ж слухатимуть їх з відкритими ротами. «Ну, куди вони ходили, ви, напевно, знаєте», – почав Артем. «Знаю, що на південь. Вони ж там вельми засекречені, ходаки ваші!» – посміхнувся Андрій. «Спеціальні завдання адміністрації, сам розумієш!» Підморгу... – підморгнув він од... одному зі своїх. «Та нічого секретного в цьому не було!» – відмахнувся Артем. «Метою експедиції у них була розвідка обстановки». Збір інформації. Достовірної інформації. Тому що чужим човникам, які у нас на станції, язики чешуть. Вірити не можна. Вони, може, човники, а може й провокатори, дезінформацію поширюють. Човникам взагалі вірити не можна, буркнув Андрій. Корисливі вони люди. Звідки ти його знаєш? Сьогодні він твій чай продає Ганзі, а завтра тебе самого з усіма тельбухами комусь продасть. Вони, може, теж у нас тут інформацію збирають. І я навіть нашим правду кажучи не особо довіряю. Ну, на наших це видаремно, Андрію Аркадійовичу. Наші всі нормальні. Я особисто майже всіх знаю. Люди як люди. Гроші тільки люблять жити хочуть краще, ніж інші, прагнуть до чогось. Спробував заступитися за місцевих чиновників Артем. Ось-ось, і я про те ж. Гроші вони люблять, жити хочуть краще за всіх. А хто їх знає, що вони роблять, коли в тунель виходять. Можеш ти мені з упевненістю сказати, що на першій уже станції їх. Чиїсь агенти не завербують. Можеш чи ні? Чиї агенти? Чиїм агентам наші човники потрібні? Ось що, Артеме, молодий ти ще, і багато чого не знаєш. Слухав би старших більше. Дивись, проживаєш довше. Ну, повинен же хтось цю роботу виконувати. Не було би човників... І кукали б ми тут без боєприпасів з берданками. Лупили б сіллю в чорних і чайок свій попивали. Не відступався Артем. Гаразд, гаразд, економіст знайшовся. Ти про холонь. Розповідай краще, що там сухий бачив. У сусідів що? На Олексіївській, на риській? На Олексіївській? Та нічого. Ніби до нового. Вирощують свої гриби. А що Олексіївська? Так собі, хутір. Кажуть, Артем знизив голос через секретність інформації. Приєднуватися до нас хочуть. І Риська, начебто, теж не проти. Там у них тиск з півдня зростає. настрої похмурі. Всі шепочуться про якусь загрозу. Всі чогось бояться, а чого бояться, ніхто не знає. Чи то з того боку лінії імперія якась виникла, чи то ганзи побоюються, що хоче розширитися, чи то ще чогось. І всі ці хутори до нас починають тулитися. І Риська, і Олексіївська. А чого конкретно хочуть? Що пропонують? Цікавився Андрій. Просять об'єднатися з ними в федерацію. Зі спільною оборонною системою кордони з обох сторін зміцнити. У міжстанційних тунелях постійне освітлення. Міліцію організувати. Бічні тунелі і коридори завалити. Дризини пустити транспортні. Телефонний кабель прокласти. Вільне місце під гриби. Господарство, що безспільне. Працювати, допомагати один одному, якщо треба буде. Хе! А раніше де вони були? Де вони були раніше, коли з ботанічного саду, з Медведкого, вся ця погань лізла? Коли чорні нас штурмували, де вони були? Бурчав Андрій. Ти Андрію не навроч утрутився Павло Андрійович. Нема чорних поки що, і добре. Не ми їх перемогли. Щось у них там своє, внутрішнє. Ось вони й затихли. Вони, може, силами поки збираються. Так що нам союз не завадить. Тим паче, об'єднатися з сусідами. І їм на користь, і нам добре. І будуть у нас свобода і рівність і братерство. Іронізував Андрій, загинаючи пальці. Вам не цікаво слухати, так? Ображено запитав Артем. Ні, ти продовжуй, Артеме, продовжуй, сказав Андрій. Ми з Петром пізніше посперечаємося. Це у нас з ним вічна тема. Ну так ось. І, кажуть, головний наш начебто погоджується, немає принципових заперечень. Деталі тільки треба обговорити. Скоро з'їзд буде, а потім референдум. Еге ж, еге ж, референдум. Народ скаже так, отже так. Народ скаже ні, отже, народ погано подумав. Нехай народ подумає ще раз. Кепкував Андрій. «Ну, Артеме, а що за риською твориться?» Не звертаючи на нього уваги, випитував Пентро Андрієвич. «Далі у нас що йде? Проспект Миру. Ну, проспект Миру, зрозуміло. Це у нас кордони Ганзи. У Ганзі, відчим каже, з червоними, як і раніше. Мир». «Про війну ніхто й не згадує», – розповідав Артем. Ганзою називали співдружність станції кільцевої лінії. Ці станції, знаходячись на перетині всіх інших ліній, а отже і торгових шляхів, об'єднані між собою тунелями, майже з самого початку стали місцями зустрічей комерсантів з усіх кінців метро. Вони багатіли з фантастичною швидкістю, і незабаром розуміючи, що їхнє багатство викликає заздрість надто у багатьох, ухвалили єдине правильне рішення. Вони об'єдналися. Офіційною їхньою назвою була співдружність станцій кільцевої лінії, але в народі їх називали Ганзою. Хтось колись влучно порівняв їх із Союзом торгових міст у середньовічній Німеччині. Слів це було дзвінке, дзвінке так і прилипло. До Ганзи спочатку входила лише частина станції. Об'єднання не відбулося миттєво. Була ділянка кільцевої лінії від Київської до проспекту Миру, так звана Північна Дуга. І були з ними Курська, Таганська та Жовтнева. Були тривалі переговори, коли кожен намагався для себе щось вигадати. Потім уже приєдналися до Ганзи Павелецька і Добринінська. І сформувалася друга дуга – Південна. Але головна проблема і головна перешкода до возз'єднання північної і південної дух була в Сокольницькій станції. Річ тут ось у чому, – розповідав Артему його відчим. Сокольницька лінія завжди була особлива. Поглянеш на карту, відразу на неї увагу звернеш. По-перше, пряма як стріла. По-друге, яскраво червоного кольору на всіх картах. Та й назви станцій там теж – Красносільська, Красні ворота – Комсомольська, бібліотека імені Леніна і Ленінські, знову ж таки, гори. І чи то через такі назви, чи то з якоїсь іншої причини тягнула на цю лінію всіх ностальгуючих за славетним минулим. На ній особливо добре прийнялися ідеї відродження радянської держави. Одна станція офіційно повернулася до ідеалів комунізму і соціалістичного типу правління, потім сусідня. Потім люди з іншого боку тунелю заразилися революційним оптимізмом, скинули свою адміністрацію і пішло-поїхало. Ветерани, котрі вижили, колишні комсомольські діячі і партійні функціонери, неодмінний люмпен-пролетаріат всі стікалися на революційні станції. Створили комітет, відповідальний за поширення нової революції і комуністичних ідей по всьому метрополітену, із майже ленінською назвою – «Інтерстанціонал». «Інтерстанціонал» готував загони професійних революціонерів і пропагандистів, засилав їх Усе далі і далі у ворожий стан. Переважно обходилося малою кров'ю, оскільки зголодніли люди на безплідній сокольницькій лінії жадали відновлення справедливості, яка, як на їхній розум, крім зрівнялівки, не могла набути жодної іншої форми. Вся гілка, запалавши з одного кінця, незабаром була охоплена багряним полум'ям революції. Завдяки дивом уцілілому метромосту через Яузу сполучення між Сокольниками і Преображенською площею залишалося налагодженим. Спочатку коротку ділянку на поверхні доводилося долати тільки ночами і в дрезинах. Що рухалися на повній швидкості. Потім, силами смертників, на мосту звели стіни і дах. Станціям повертали старі радянські назви, чисті пруди знову стали Кіровською, Луб'янка Дзержинською, охотний ряд проспектом Маркса. Станції з нейтральними назвами завзято перейменували в будь-що. Ідеологічно чіткіше. Спортивну – в комуністичну. Сокольники – у Сталінську. А Преображенську площу, з якою все почалося – у прапор революції. І ось ця лінія колись сокольницька, але в масах звана червоною. прийнято тоді було у москвичів між собою всі гілки називати за кольором, позначеним на карті метро. Абсолютно офіційно стала червоною лінією. Далі, однак, не пішло. На той час, як червона лінія вже остаточно сформувалася і стала висувати претензії на станції інших гілок, чаша терпіння всіх інших переповнилася. Занадто багато людей пам'ятали, що таке радянська влада. Занадто багато бачили в загонах, що їх розсилав інтерстанціонал по всьому метро, метастази пухлини, яка загрожувала знищити весь організм. І оскільки і не обіцяли агітатори та пропагандисти з інтерстанціоналу електрифікацією всього метрополітену, стверджуючи, що сукупно з радянською владою це дасть комунізм. Навряд чи цей ленінський лозух, так безсовісно експлуатований, був коли-небудь актуальніший. Люди за межами станції не велися на обіцянки. Інтерстанційних пустомель відловлювали і відсилали назад, у радянську державу. І тоді червоне керівництво ухвалило, що пора діяти рішучіше. І якщо решта станцій метро не займається жодним чином веселим революційним вогнем, їх слід підпалити. Сусідні станції, стурбовані щораз сильнішою комуністичною пропагандою і підривною діяльністю, теж дійшли схожого висновку. Історичний досвід ясно доводив, що нема кращого переносника комуністичної бацили, ніж штик і загриміло. Коаліція антикомуністичних станцій, ведена Ганзою, розтята навпіл червоною лінією, жадала замкнути кільце, тому прийняла виклик. Червоні, звичайно, не розраховували на організаційний опір і переоцінили власні сили. Легка перемога, якої вони чекали, не передбачалася навіть у далекому майбутньому. Війна виявилась тривалою і кровопролитною. Добряче прорідила і без того нечисленне населення метро. Ішла вона за малим не півтора року. І полягала зазвичай у позиційних боях. Але з неодмінними партизанськими вилазками і диверсіями. Із завалами тунелів і з розстрілами полонених. З кількома випадками звірству з одного і з другого боків. Це була справжня війна. З військовими операціями, оточеннями і проривами оточень. Зі своїми подвигами, полководцями, героями і зрадниками. Але головною її особливістю було те, що жодна з воюючих сторін не так і не змогла зрушити лінію фронту на якусь хоч значну відстань. Іноді, здавалось, одним вдавалося домогтися переваги, зайняти якусь суміжну станцію, але противник напружувався, мобілізовував додаткові сили і чаша терезів схилялася на протилежний бік. А війна виснажувала ресурси. Війна забирала кращих людей, війна виморювала. І ті, котрі залишилися живими, втомилися від неї. Революційне керівництво помітно змінило початкові завдання на більш скромніші. І якщо спершу головним завданням революційної війни було поширення соціалістичної влади і комуністичних ідей по всьому метрополітену, то тепер червоні вже хотіли хоча б узяти під контроль те, що вважалось у них за свята святих – станцію Площа Революції. По-перше, через її назву. По-друге, через те, що вона була ближче, ніж будь-яка інша станція метро. До Красної площі, до Кремля, вежі якого все ще увінчували рубінові зірки, Якщо вірити деяким свіливцям, ідеологічно міцним настільки, щоб вибратися нагору і подивитися, як там Кремль. Ну, і звичайно, там, на поверхні, поруч з Кремлем, у самому центрі Красної площі, знаходився Мавзолей. Було там тіло Леніна, чи в жені, не знав ніхто навіть. Якщо воно і не було своєчасно поховано, то мало давним-давно розкластися без необхідного догляду. Але за довгі роки радянської влади Мавзолей перестав бути просто гробницею і став чимось самоцінним. Таким собі символом спадкоємності влади. Саме з нього приймали паради великі вожді минулого. Саме до нього найбільше прагнули вожді нинішні. І подейкували, що саме зі станцій Площа Революції, зі службових її приміщень, вели потайники у секретній лабораторії Примавзолеї, а звідти – до самого гробу. За червоними залишалася укріплена станція Площа Свердлова, колишній охотний ряд, що стала плацдармом, з якого здійснювалися китки і атаки на Площу Революції. Не один христовий похід благословило революційне керівництво, щоби звільнити цю станцію і гробницю. Але захисники її теж розуміли, яке вона має значення для червоних, і стояли до останнього. Площа революції перетворилася на неприступну фортецю. Найжорстокіші, найкривавіші бої велися саме на підступах до цієї станції. Найбільше народу полягло там. Були в цих битвах свої Олександри-матросови, котрі грудьми йшли на кулемети, і герої, які обв'язувалися гранатами, щоби підірвати їх разом з ворожою вогневою точкою, і використання проти людей заборонених вогнеметів. Усе марно. Станцію відбивали на день але не встигали закріпитися і гинули. І відступали наступного дня, коли коаліція переходила в контрнаступ. Все те саме, але точнісінько навпаки, творилося на бібліотеці імені Леніна. Там тримали оборону Червоні, а коаліційні сили неодноразово намагалися їх звідти вибити. Станція мала для коаліції величезне Стратегічне значення. Тому що у разі успішного штурму дозволила би розбити червону лінію на дві ділянки. І тому ще, що давала перехід на три інші лінії відразу. І всі три такі, з якими червона лінія більше ніде не перетиналася. Тільки там. Тобто була вона таким собі лімфов злом, який... Будучи вражений червоною чумою, відкрив би їй доступ до життєво важливих органів. І, щоб цьому запобіг, запобігти, бібліотеку імені Леніна треба було зайняти. Зайняти за всяку ціну. Але наскільки безуспішними були спроби червоних заволодіти площею революції, наскільки ж, Безрезультатними були й рез... зусилля коаліції витуснути їх з бібліотеки. А народ тим часом втомлювався все більше і більше. Вже почалося дезертирство. І все частіше траплялися випадки братання, коли і по сей, і по той бік фронту солдати кидали зброю. Але, на відміну від Першої світової, Червоним це на користь не йшло. Революційний запал потихеньку сходив на нівець. Комуністичний ентузіазм згасав. Не краще йшли справи і в коаліції. Незадоволені тим, що їм доводиться постійно тремтіти за своє життя, люди знімалися і йшли сім'ями з центральних станцій на околиці. Порожніла і слав... слабшала ганза. Війна боляче вдарила по торгівлі. Човники шукали обхідних стежок. Важливі торговельні шляхи порожніли і глухли. Політикам, яких усе менше підтримували солдати, довелося терміново шукати можливість закінчити війну, поки зброя не обернулася проти них. І тоді, в обстановці найсуворішої таємності, і на обов'язковій яз... об в таких випадках нейтральній станції зустрілися лідери ворогуючих сторін: товариш Москвін з радянської сторони, а з боку коаліції голова співдружності станцій кільцевої лінії Логінов разом із Твалтвадзе, президентом Арбатської конфедерації куди входили всі станції Арбатсько-Покровської лінії на ділянці між Київською і багатостраждальною площею Революції. Мирний договір підписали швидко. Сторони обмінювалися станціями. Червона лінія отримувала під свою цілковиту оруду напівзруйновану площу Революції, але віддавала Арбатській конфедерації бібліотеку імені Леніна. І для тих, і для інших цей крок був нелегкий. Конфедерація втрачала одного члена і разом з ним володіння на Північному Сході. Червона лінія ставала пунктирною, оскільки прямо посередині її тепер з'являлася станція, їй непідпорядкована, і розтинала її навпіл. Незважаючи на те, що обидві сторони гарантували одна одній право на вільний транзитний проїзд по колишніх територіях, така ситуація не могла не турбувати червоних. Але те, що пропонувала коаліція, було ну, дуже лакоме, і червона лінія не встояла. Найбільше від мирної угоди вигравала, звичайно, Ганза яка тепер могла безперешкодно замкнути кільце, зламавши останні перепони на шляху до процвітання. Домовилися про отримання статусу КВО, про заборону наведення агітаційної та підривної діяльності на території колишнього супротивника. Всі залишилися задоволені. І тепер, коли гармати і політики замовкли, настала черга пропагандистів які повинні були пояснити масам, що саме їхня сторона домоглася видатних дипломатичних успіхів і, по суті, виграла війну. Минули роки з того пам'ятного дня, коли підписали мирний договір. Статус-кво дотримувався обома сторонами. Ганза угледіла в червоній лінії вигідного економічного партнера, а та – Залишила свої агресивні наміри. Товариш Москвін, генсек комуністичної партії Московського метрополітену імені В. І. Леніна, діалектри... діалектично довів можливість побудови комунізму на одній окремовзятій лінії і остаточно ухвалив рішення про початок такого будівництва. Стара ворожнеча була забута. Цю розповідь Артем запам'ятав добре, і як намагався запам'ятовувати все, що йому говорив відчим. «Добре, що у них різанина скінчилася», – промовив Петро Андрійович. «Бо ж півтора року за кільце ступити не можна було. Всюди обступ, документи перевіряють по сто разів. У мене там справи були в той час». І, окрім як через Ганзу, ніяк було не пройти. Пішов через Ганзу таки. І прямо на проспекті Миру мене зупинили. Ледве до стінки не поставили. Та ну, ти ж не розповідав цього, Петре. І як це з тобою сталося? Зацікавився Андрій. Артем ледь понурився бачачи, що перехідний прапор оповідача безпардонно вирвали з його рук. Проте історія обіцяла бути цікавою, і він не став стрягати. Ну як як, дуже просто. Червоним шпигуном мене вважали. Виходжу я, значить, з тунелю на проспекті Миру, на нашій лінії. А наш проспект Миру теж від Ганзу. Анексія, так би мовити. Ну, там ще не дуже строго. Там же у них ярмарок, торгова зона, ви ж знаєте. У Ганзі всюди так. Ті станції, які на самому кільці знаходяться, це ніби їхній дім. У переходах з кільцевих станцій на радіальні у них кордон, митниці, паспортний контроль, так би мовити. Та знаємо ми це все. Що ти нам лекції читаєш? Ти розповідай краще, що з тобою сталося там. Перервав його Андрій. Паспортний контроль, повторив Пентро Андрійович, суворо зводячи брови. Тепер він повинен був доказати з принципу. На радіальних станціях у них ярмарки, базари. Туди чужинцям не можна. Туди чужинцям можна. А через кордон Ну, ніяк. Так от, я на проспекті Миру виліз. Було у мене чаю з собою півкіло. Патрони мені потрібні були до автомата. Думав обміняти. А там у них воєнний стан. Боєприпасів не міняють. Я одного човника питаю, іншого. Всі відмовляються. І бачком-бачком від мене відходять. Один тільки шепнув мені. «Які тобі патрони, йолопе? Вшивайся звідси і скоріше. На тебе, напевно, настукали вже. Це тобі буде моя дружня порада». Сказав, значить, я йому спасибі і рушив потихеньку назад у тунель. І на самому, значить, виході зупиняє мене патруль. А зі станції свистки – і ще один наряд біжить. «Документи», – кажуть. «Я їм паспорт свій з нашим станційним штампом». Розглядають вони його так уважно і запитують. «А пропуск ваш де?» Я їм здивовано. «Який такий пропуск?» З'ясовується, що тепер, щоб на станцію потрапити, пропуск треба обов'язково отримати. При виході з тунелю столик стоїть, і там у них канцелярія. Перевіряють, значить, особу і видають за потреби пропуск. Розвели, щури бюрократію. Як я проминув цей стіл, не знаю. Чому мене не зупинили ці йолопи? А я бери тепер і патрулю поясні. Стоїть такий стрижений жлоб у камуфляжі і каже... Прослизнув, прокрався, проповз, просочився. Гортає мій паспорт далі. І бачить у мене там штампик сокольників. Жив я там раніше, на сокольниках. Бачить він цей штамп, і в нього прямо очі кров'ю наливаються. Просто як у бика, на червону шмату. Зриває він з плеча автомат і реве. Руки за голову падло, відразу видно вишкіл. Хапає мене, значить, за комір, і так волоком через усю станцію, на пропускний пункт у переході, до старшого, і промовляє Почекай, мовляв, зараз мені тільки дозвіл отримати від начальства і до стінки тебе від віддача. Мені аж зле стало. Виправдатися. Намагаюся, кажу, який я шпигун, комерсант я, чаюсь привіз на ВДНГ. А він мені відповідає, що, мовляв, він мені цього чаю повну пащику напхає і цівкою утрамбує ще, щоби більше влізло. Бачу, що непереконливо в мене виходить, і що, якщо зараз начальство його дасть добро, Відведуть мене на двохсотий метр, поставлять лицем до труб і нароблять у мені зайвих дірок, за законами воєнного часу. Ото халепа, думаю. Підходимо ми, значиться, до пропускного пункту. І жлоб мій іде радитися, куди йому краще стріляти. Дивлюся я на його начальника, прямо камінь з душі. Пашка Фідотов, однокласник мій. Ми з ними ще після школи довго дружили, а потім ось загубили один одного. Твою маму, налякав як! А я ж було думав, що все вбили тебе. хидно вставив Андрій, і всі люди, котрі збилися біля багаття на 250-му метрі, дружно зареготали. Навіть сам Петро Андрійович, спочатку сердито глянувши на Андрія, а потім. Не витримавши, засміявся. Сміх розкотився тунелем, народжуючи десь в його глибинах спотворене відлуння, не схоже ні на що, модорожне ухкання. І, прислухаючись до нього, всі поволі затихли. Назад з глибини тунелю, з півночі, досить чітко долинули ті самі підозрілі звуки. Шорох і легке дріботіння. Андрій, звичайно, був першим, хто все це розчув. Умить замовкнувши і давши іншим знак мовчати теж, він підняв із землі автомат і зірвався з місця. Повільно відвівши замок і дославши патрон в патронник, він безшумно, притискаючись до стіни, рушив від багаття у глиб тунелю. Артем теж піднявся. Цікаво подивитися було, кого він упустив минулого разу. Але Андрій обернувся і шикнув на нього сердито. Артем слухняно опустився на місце. Приклавши приклад до плеча, Андрій зупинився на тому місці, де тьма починала згущуватися. А світло від багаття геть уже блякло. Ліг плазом і крикнув. Дайте світло! Один з його людей, котрий тримав на потужний акумуляторний ліхтар, зібраний місцевими умільцями зі старої автомобільної фари, вімкнув його, і промінь світла, яскравий до білизни, розтяв темряву. Вихоплений з моруку, з'явився на секунду в їхньому полі зору неясний силует. Щось зовсім невелике, не страшне начебто. І воно стрімголов метнулося назад, на північ. Артем, не витримавши, закричав, що сили. Та стріляй же, бо ж Але Андрій чомусь не стріляв. Петро Андрійович піднявся теж, тримаючи автомат на поготові, і крикнув. Андрюхо, ти живий там! Люди біля вогнища Занепокоєно зашипотіли. Почулося бряскання затворів. Андрій нарешті з'явився в світлі ліхтаря, обтрушуючи куртку і сміючись. — Та живий я, живий! — вичав він крізь сміх. — Що тут смішного? — насторожено запитав Петро Андрійович. — Три ноги, дві голови, мутанти, чорні лізуть. Всіх виріжуть. Стріляй, бо інакше втече. Шуму стільки наробили. Це треба ж, га!» Продовжував сміятися Андрій. «Що ж ти не стріляв? Із хлопця мого який спит. Він молодий, не зметикував. А ти як прогавив. Ти ж не хлопчик. Знаєш, що з Полежаївською трапилося?» Запитав сердито Петро Андрійович, коли Андрій повернувся до багаття. «Та чув я про вашу полежаюську. Вже разів десять», – відсахнувся Андрій. «Собака це була. Щеня навіть, а не собака. Воно тут у нас вже вдруге до вогню підкрадається, до тепла і світла. А ви його заледве не прибили, і тепер ще мене питаєте, чому це я з ним церемонюся. Живолупи». Звідки ж мені знати було, що це собака? – образився Артем. Вона тут такі звуки видавала, і зрештою тут, кажуть, тиждень тому щура завбільшки як свиня бачили. Його пересмикнуло. Півобійми в нього випустили, а йому хоч би що. Ти вір усім казкам. Ось постривай. Зараз я тобі твого щура принесу. Сказав Андрій, перекинув автомат через плече, відійшов від багаття і розчинився у темряві. Через хвилину з темряви почувся його тонкий свист. А потім і голос пролунав, ласкавий, закличний. Ну, йди сюди, іди сюди, маленький, не бійся. Він умовляв когось доволі довго, хвилин десять. Відкликуючи і свистячи. І ось нарешті його постать знову замаячила в напівтемряві. Він повернувся до багаття, присів і переможно всміхаючись, розхристав куртку. Звідти вивалилося на землю щеня, тремтяче, жалюгідне, мокре. Неймовірно брудне зі зваленою шерстю і незрозумілого кольору з чорними очима, сповненими жаху і притиснутими маленькими вухами. Опинившись на землі, воно негайно спробувало втекти, але було схоплене за загривок твердою Андрієвою рукою і посаджене на місце. Гладячи його по голові, Андрій зняв куртку і накрив песика. Нехай цуцик погріється, щось він геть замерз. Пояснив Андрій, та ближ ти, Андрюха, він же блохастий, напевно, намагався умовити його Петро Андрійович. А може, і глисти в нього, і взагалі, підчепиш заразу якусь, занесеш на станцію. Та годі тобі, Андрійовичу, кінчай нудити. Ось поглянь на нього. І відвернувши полукуртки. Андрій продемонстрував співрозмовнику симпатичну мордочку цуценяти, яка все ще тремтіла чи то від страху, чи то від холоду. В очі йому дивись, Андрійовичу, ці очі не можуть брехати. Петро Андрійович скептично подивився на цуценя. Очі того були хоч і наляканими, але безсумнівно чесними. І Петро Андрійович відтанув. «Гаразд, натураліст юний, почекай, я йому щось пож... пожувати пошукаю», – пробурчав він і запхав руку в рюкзак. «Шукай, шукай, може з нього щось корисне вирости, німецька вівчарка, наприклад», – заявив Андрій і присунув куртку з цуценям ближче до вогню. «А звідки тут цуценят є взятися?» У нас з того боку людей нема, чорні тільки. А чорні хіба собак тримають? Підозріло, дивлячись на цуценя, що задрімала в теплі, запитав один із Андрієвих людей. Заморений худий чоловік зі скуйовдженим чорним волоссям, який дотих пір мовчазно слухав інших. «Ти, Кирило, правий, звичайно», – серйозно відповів Андрій. Чорні тварин взагалі не тримають, наскільки я знаю. «А як же вони-то живуть? Їву їдять вони там що?» Глухо запитав другий, котрий прийшов із ними, з легким електричним потріскуванням, шкрябуючи нігтями неголину щелепу. Це був високий, з вигляду битий жак, плечистий і кремизний дядько, голомозий, з густими бровами одягнений у довгий і добре пошитий шкіряний плащ, що вже було дивиною в нинішній час. Їдять що? Кажуть, поганю всяку їдять. Падло їдять, щурів їдять, людей їдять. Невибагливі вони, знаєш. Кривлячись від огиди, відповів Андрій. Канібали? запитав голомозий без тіні подиву в голосі і відчувалося, що йому доводилося стикатися з людожерством. Ганібали, нелюди вони почвари, чорт їх знає, що воно взагалі таке. Добре, що хоч зброї у них нема, так що відбиваємось поки що. Петре, пригадуєш, пригадуєш, півроку тому вдалося одного живим в полону взяти. Так, відгукнувся Петро Андрійович. Два тижні просидів у нас в карцері, води нашої не пив, до їжі не торкався, так і здох. Не допитували? запитав голомозий. Він ні слова по-нашому не розумів. З ним російською говорять, а він мовчить. Узагалі, весь цей час мовчав, наче води в рот набрав. Його і били, він мовчав, і їсти давали, мовчав, гарчав тільки іноді. І вив ще перед смертю так, що вся станція прокинулася. «Але ж собака звідки тут взявся?» – нагадав скуйовджений Кирило. «А дітька його знає, звідки вона тут. Може, від них втекла. Може, вони її з'їсти хотіли?» Тут усього лише кілометрів зо два, могла ж собака прибігти від них. А може, чиясь? Що хтось з півночі йшов, на чорних наткнувся, а песик устиг вчасно втекти. Та неважливо, звідки він тут. Ти сам на нього поглянь. Схожий він на чудовисько, на мутанта. Так собі, цуцик та й цуцик, нічого особливого. І до людей тягнеться, привчений. «Значить, чого б йому тут біля багаття третю годину ошиватися?» Крило замовк, обдумуючи, обдумуючи аргументи Петро Андрійович долив чайник з каністри і запитав. «Чай ще буде хтось? Давайте по останній, нам змінюватися вже скоро». «Чай – це до діла, давай». Сказав Андрій. Почулися інші голоси, які схвалили пропозицію. Чайник закипів, Петро Андрійович налив охочим ще по одній. І попросив. «Ви це не треба про чорних. Минулого разу ось так ми сиділи, говорили про них. І вони приповзли. І хлопці мені розповідали, у них так само виходило». «Це, звичайно, може і збіги. Я не забобонний. А якщо ні? А раптом вони відчувають. Уже майже зміна наша скінчилася. Навіщо нам ця погань під самий її кінець?» «Це ж треба. Не варто, напевно», – підтримав його Артем. «Гаразд, хлопче, не дрейф. Прорвемося». Спробував підбадьорити Артема Андрій, але вийшло не надто переконливо. Від самої лише згадки про чорних у циганський піт кинуло навіть Андрія, хоча він і намагався цього не показувати. Людей він не боявся ніяких. Ні бандитів, ні анархістів-головорізів, ні бійців Червоної армії. А ось не усяка. Відвертала його. І не то, щоб він її боявся, але думати про неї спокійно, як думав він про будь-яку небезпеку, пов'язану з людьми, не міг. Всі замовкли. Тиша обволокла людей, котрі скупчилися біля багаття. Важка, гнітюча тиша. Тільки ледь чутно було, як потріскують дошки в багатті. Та далеко... З півночі, з тунелю долітало іноді глухе нутряне бурчання. Так, ніби московський метрополітен був гігантським кишківником невідомого чудовиська. І від цих звуків робилося зовсім моторошно.